‫אז הקדמה ממש במהירות הבזק. ‫קודם כול, אני אתן לכם את כל ה... ‫זה עשר תמונות. אתן לכם את כל העשר תמונות. ‫שלא תחשבו כל הזמן מה התמונה הבאה, ‫זה לא כך... ‫אז יש פה מישהו שמחפש, ‫שהוא יוצא לחיפוש. ‫בשלב מסוים הוא רואה עקבות, רואה עקבות, ‫ואז הוא רואה את השור מאחור, ‫ואז הוא תופס את השור, mm -hmm. ‫תופס את השור, לא בקרניו, ‫ואז הוא... מצליח לאלף את השור ואז הוא חוזר על השור הביתה ואז הוא שוכח את השור ואז הוא שוכח את עצמו ואת השור העיגול כן ואז הוא זה נקרא חוזר למקור אנחנו נדע מה זה. פרפר. מה? פרפר שם יוצא? לא, אבל פרפר יכול להיות פה בהחלט. זה פרחים, כל מיני טבע. ואז הוא חוזר אל השוק עם ה... בידיים עוזרות. בידיים מה? עוזרות, ככה זה נקרא. זה, זה הסיבוב, מה? וסליים, אני לא רואה פה ידיים שלו עוזרות? כן, לא, לא, פה הוא עם, סתם עם איזה מקל כזה וצרור אה, על, על, על גבו, כן. לי. התמונות האלה דרך אגב זה ממש לא התמונות המסורתיות. ומה <clears throat> שחשוב מבחינה מסוימת זה שאנחנו נבין שאנחנו, יש דרך זאת אומרת, יש דרך, יש לה שלבים, כנראה שקשה מאוד לדלג על שלבים, למרות שכן, יש כאלה שפתאום הגיעו להערה, כאילו רמנאם הארשי, הוא... הוא היה ילד קטן ופתאום בגיל 13 קרה לו משהו, הוא שבועיים היה שכב בכביש בלי הכרה והתעורר והיה מואר, כנראה. אז ניזארגדטה לעומת זאת בערך שלוש שנים היה לו גורו, הוא למד את לו כל הזמן ואז הגורו אמר לו אתה רוצה באמת להיות רציני? אתה, אתה נראה לי בחור רציני. הוא אמר כן אני רוצה להיות רציני. אז הוא אמר לו טוב, והוא נתן לו תרגול שהוא היה צריך לעשות שלוש שנים. עשה את התרגול שלוש שנים והגיע להבנה, זאת אומרת, להבנה כזאת שהוא היה מסוגל לשבת עם אנשים, היו שואלים אותו שאלות והיה עונה להם תשובות ו... והוא גם, כנראה, הוא הגיע להערה, נו מה אנחנו, אם נחשוב על כרישנמורטי, חינכו אותו, אפילו הילפו אותו, זאת אומרת, מישהו היה קטן, עשה מדיטציה בלי סוף, אחרי שהוא הגיע להערה, הוא אמר, חבר'ה, לא צריך לעשות מדיטציה, אבל הוא עבד ממש קשה, כן, היה לו, 30 שנה, כן, כן, ממש, אז, בקיצור, רוב האנשים, צריכים לעבור <עבור> בדרך, אם אנחנו ממש ברי מזל וזה, אז ברור שגם, שגם לא נגיע לפה, כי אנחנו כבר נביא. והטענה, כאילו, מהצד השני אומרת, שכולנו יכולים, זאת אומרת, זה לא דווקא יחידי סגולה או משהו כזה, זה פחות או יותר, כמובן, צריך איזושהי, אני יודע מה, אינטליגנציה בסיסית, אבל עם האינטליגנציה הבסיסית הזאתי, זה כמעט, אפשר להגיד, פונקציה ישירה של מה שאתה משקיע. ואף אחד לא אמר, זאת אומרת, שבאמת חייבים ממש להגיע עד הסוף. זאת אומרת, כי הטענה היא שכמה שאתה מתקדם בשלבים, חיים שלך יותר טובים, או אתה פחות סובל. ואם לא תגיע לסוף הזה, אז... סוף התהליך? אז לא תגיע. לסוף התהליך? כן, כן. אז לא תגיע, זאת אומרת, זה לא... לא בטוח שהמורים של הזן יאשרו את זה, אבל זה הדעה שלי, כאילו. זה לא בינארי, והרב לא ירק? לא, לפי דעתי לא. גם לפי דעתי וגם לפי זה, זאת אומרת, א', אתה יכול בתחומים מסוימים להגיע להבנה מאוד עמוקה ובתחומים אחרים עדיין אתה נשאר עם, עם דעות ש, שאתה לא מצליח להתגבר עליהן, וגם אתה יכול להגיע לתובנות מאוד עמוקות ו, ו, ולהתגלץ חזרה, זאת אומרת, זאת אומרת אתה יכול... כששואלים ששואל, את הדעלה למה אישו מואר, הוא לא אומר... ‫הוא הרבה מואר, הוא קצת מואר. ‫הוא אומר, אני לא יודע. ‫ ‫מה שאלו קווי? לא יודע. ‫מה, הוא מואר או שהוא לא מואר? ‫אם ישו מואר. ‫-אה, ישו? עכשיו, בעתיד שנה האחרונה, ‫היה רגע שהוא מתח, אני לא יודע. ‫אפשר לגנוב שאלה, ‫שאלה לא מותקת. ‫קשורה ולא קשורה, אולי. ‫יש ספר שנקרא ‫"התאו של פור הדוב". ‫נכון, כן. ‫ויש שם את ה... את ה... הקיצור של החומץ של החומץ. כן. אוקיי. כן. ואז מדובר שם על ההבדל בין אה, ארבע, אה, בין הטאוריזם לבודהיזם לעוד כמה... זה. אוקיי. זה... כן. נכון? כן. אוקיי. עכשיו, וזה התקשר למה שאתה אמרת, שבבודהיזם אנחנו, כאילו, בודה רצה למנוע סבל. כן. ו... בטאוויזם, בת... אם הבנתי נכון, זה לא בדיוק ככה. כן, רצ... הם, כן. הם... הם... הם רוצים שקט. חותרים לשקט. חותרים לשקט. ושזה עושה. אושר, כאילו חותרים לאושר. לא אושר. גם, ב... גם בודה. בודה, טען. בודה הגדיר אושר <laughs> <עושה>. בתור <laughs> חוסר סבל. כן, אבל הם אומרים שיש אושר כאושר, לא כאושר כחוסר סבל. <laughs> אם הבנתי נכון, כי לפי הציור... כל אחד יש לו הבעות אחרות. אני לא יודע, צריך לדבר כאילו יותר לעניין. אתה צריך ללמוד את זה כמו שצריך ולבוא מוכן, אבל באופן כללי, אני יכול להגיד לכם שגם פה, דרך אגב, באופן כללי, כאילו, זה סדרה של ציורי זן. עכשיו, זן זה מעיינה. והחבר'ה של... נגיד של גואנקה או משהו כזה, זה טרוואדה. ש... ואנחנו... ואנחנו לא... במעיה, אנחנו במעיין? לא... אל... אל... אנחנו, אל... אנחנו לא שום דבר. אנחנו... אנחנו... <laughs> אל המעיין אולי, מקסימום. <laughs> אבל אני, אני לא, לא, לא... מפה ולא מפה. <laughs> <laughs> אבל <laughs> את הבדיטציה... <אבל laughs> <את> האחרון, <המדיטציה, אבל laughs> <וגם> זה גם <laughs> זה, עשינו בטרוואדה. כן, אבל כשלמדנו אצל ריפוצ'ה זה מעיינה, וכשלמדנו אצל הדלי למה זה מעיינה, וכשהיינו אצל גשם מה זה מעיינה, אז אנחנו לא, אנחנו נון דנומינשנל, מה שנקרא בארה״ב. אנחנו בלתי מזנאים בקיצור. אנחנו טיפה אבל רגעו בנטף ושם חילונים ודתיים ביחד, ככה. יום אחד היא הייתה חוזרת מהגן ואמרת אני לא זוכרת, מה אנחנו, צמחונים או דתי? אז, אז, לא, שתדבר איזה רע בגרושה, הכי פשוט, באיזה קארץ. אז בקיצור, מה שרציתי להגיד, זה שכשהדבר הזה התחיל, אז הסוף שלו בעצם היה פה, בתמונה שמונה, כשמגיעים לריקות. שזה בעצם, מבחינה מסוימת, ה... נגיד האידיאל ההודי אפשר להגיד, וגם פחות או יותר האידיאל של הטרוואדה, זאת אומרת שתורת הזקנים אומרת, אתה תהיה ארהנט, תגיע להארה, וזהו, תפרוש מהעולם, תשב על גבעה, לא תצטרך כלום, הכל סבבה. אז זה ריקות? זה... כן, נגיד. נגיע לריקות, אז, נגיד. אז נדבר על זה יותר. באה מעיינה ואמרה לא. בודה זה... הוא הגיע להארה, אז הוא, הוא יכול היה ללכת כאילו ולשבת במערה ולא לעשות כלום, אבל לא, הוא החליט שהוא חוזר ל, ל, כאילו לשוק, חוזר והולך ללמד. והאידיאל של התרוואדה, של המעיינה, זה לא ארהנט, זה לא מישהו מואר שפרש מהחברה, אלא מה שנקרא בודיסתווה, שבודיסתווה זה מישהו שהתכלית שלו בחיים זה לעזור לאחרים. מי מחליט מה התכלית שלו? תגידי אם אני מרגישה שאני רוצה לפרוש למערה ולא לחזור אחרי שנעימוי עליו. נו, אז מה? מה זאת אומרת? אז החלטת. מה השאלה? לא כאילו... השאלה איפה נולדת. אם נולדת במעיינה בתרעבודה, אז כנראה... לא, האם יש עניין? האם יש עניין? כי זה דברים שמטרידים אותי. כן. אם את רוצה, כבר הגעת להערה, רק עכשיו את בודקת מה לעשות, כן, כן, כן, כן, כן, גם בגלל כן, כן, שאני כן. באיזושהי סיטואציה, שנגיד עד עכשיו טיפלתי בשני הורים, שאני עכשיו, okay. אה, כאילו, איתומה ואין לי ילדים, okay. אז אני שואלת את עצמי, כאילו עכשיו רק להתעסק בעצמי, okay. מה. או, או שכאילו אולי אה, כן קצת יותר, אה, כי זו החלטה גם, או כן אה, אה, באיזשהו מקום, אה, לעזור לחברה או לתרום מאיזשהו משהו, אבל אני יותר, וזה מפריע לי שהתחושה שלי יותר להתנתק. אז ראשית כל אני יכול להגיד לך שגם לפי המעיינה, קודם כל את צריכה להגיע להבנה מוחלטת. אחרי זה, אחרי זה, לטענתם, זה כבר יבוא, יבוא. יבוא בעצמו הדריש, הצורך לעזור לאחרים. ואם לא יבוא, אז לא יבוא, כאילו, אבל זה לא שאת יכולה מראש להחליט. את לא יכולה באמת כאילו לעזור לאחרים כל זמן שאת, בואי נגיד, לא צריכה להגיע להערה, אבל צריכה להבין הרבה יותר מהם. ובדברים שאת מבינה את יכולה לעזור, במה שאת לא מבינה את לא יכולה לעזור, את יכולה להפך, עוד להפריע. אז אין פה א', את יכולה להחליט, בגלל שלא נולדת, לא בטיבט ולא בבורמה, אז אף אחד לא כפה עלייך, כאילו, כמו שתשאלי מישהו, אתה חסיד או אתה, או אתה ליטאי? אם הוא נולד ליטאי, אז הוא ליטאי, אם הוא חסיד, אז הוא, אז הוא חסיד. אלה שחזרו בתשובה, יש להם את האפשרות לבחור אם הולכים להיות ליטאים או חסידים, רוב הסיכויים שהם יהיו חסידים, כי הליטאים לא מקבלים אותם. אבל, <laughs> אבל את מבינה, את נמצאת במצב, אני גם כן, אני לא, מציב, אני לא מרגיש שאני חייב לבחור בכלל בין זה לזה. זה אחד וזה השני ואני יכול להציג לאנשים פחות או יותר את הסיטואציה, כן? את יכולה גם להפוך להיות סופי, אני יודע מה, שזה גם כן דרך לגיטימית לגמרי להגיע להערה, כן? או שאת יכולה, לא יודע מה. זה הסאדו. כן, הסאדו אין נשים. מה? אין נשים סאדו, נכון? כן, אבל הסאדו זה לא גודיזם זה הינדו, כן, כן. את יכולה לפתוח זרם חדש, זה עושה דונשים, כן. וגם הייתי כנסים מערה בישראל. כן, זה כבר יש יש, יש. לא ריקות. לא. לא, יש, יש. אצל כוכב יש מערה. אצל כוכב יש מערה, והם פגשנו שני נזירים בודהיסטים. כוכב של שמונה? כן. כן, שמה. זה אוהל כזה. לא, לא, יש גם מערה. יש גם מערה. עם מים. כן. אז בקיצור, זו הייתה הקדמה מאוד קצרה. ועכשיו אנחנו נעבור די במהירות אבל זה קצת בעיה אבל בסדר אני אשתדל הראשון זה המצב שלמה בכלל מישהו יתחיל בכלל בדרך אז הרבה פעמים לפי הבודה ההתחלה היא מסבל לא טוב לנו אז אנחנו מחפשים מוצא אחר יש גם אפשרות אחרת, יש אפשרות של אנשים שהם מאוד סקרנים, ושוב, אז יש להם מי מזה שהם לא, הם החליטו משום מה שהם צריכים להבין באיך החיים עובדים, או מה איך הדברים מתקתקים, וזה כל זמן שהם לא ימצאו תשובה, אז זה גורם להם סבל, אז זה סבל מסוג כאילו אחר לגמרי, בסבל לא? וסקרנות. סק... כן, הסק... כן, אבל הסקרנות היא... היא, היא... היא כבר מגיעה לזה שהם צריכים פתרון, כאילו... תלוי שלווה, והסקנות. כן, הסקרנו. כן, כן. עכשיו יש עוד, uh, עוד משהו ש... שמישהו אמר לך, סיפר לך, דיבר איתך וזה, וזה עורר בך איזשהו, שוב, רצון... אז, היא... אז פעם, אותו דבר בדיוק. כן, פתרא, כן, כן. עכשיו... את האפשרות <laughs> <אותה>, הרביעית <ואת> הפוזיטיבית. <laughs> לא חסר לי כלום, אני מאושר ואני רוצה עוד יותר. <ונימושה> כן, אז בואו, נכון, נכון, כן, כן, להפך, דווקא כשאנשים במצב טוב, אז יש להם את השאלה, יש להם זמן בשביל זה, כן, כן, אבל שוב, אני מגדיר, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> <אח> אבל, אבל, אה, <אח> äh, äh, אה, <אח> הגדרה שאני הכי אוהב של סבל, זה הסיטואציה, שאתה חושב שהסיטואציה עכשיו יכולה להיות אחרת, או צריכה להיות אחרת. עכשיו, זה יכול להיות כאילו לכיוון החיובי, זאת אומרת, טוב לי, אני רוצה שיהיה עוד יותר טוב, זה גם מוגדר בבודהיזם כסבל, כי <אח> מה, כן, כי המצב, זאת אומרת, בוא נגיד ההפך, כאילו, עושר זה חוסר סבל, עושר זאת אומרת... זה קבלה מוחלטת של, של המצב כמו של שהוא. עכשיו אתה יכול להגיד, תשמע, זה מין עושר כזה שלא כך שווה, זאת אומרת, מה זה, בסך הכל <laughs> <laughs> מין uh, משהו שהוא לא בשר ולא חלב, אני מקבל את המצב. אז זה לא כזאת קבלה, זה לא קבלה פסיבית של מתוך השלמה, זה קבלה מתוך הבנה, זה קבלה מתוך השתוות הנפש, קבלה מתוך הבנה אמיתית שכרגע זה המצב. קבלה בשתי ידיים של המצב כמו שהוא היום. וזה לא אומר שאני לא צריך לשנות אותו, שאני לא יכול לשנות מה שיהיה מחר. אבל עכשיו, כרגע, בשנייה הזאתי, זה המצב. וסבל... אבל, אבל זה, זה לא משהו כוללני. כולל לגמרי כוללני. רגע, המצב חייב להיות... כל המצב? מה זה המצב, מה כל, המצב? כל המצב? המצב שלך. זה הראייה, של לא? שלך. כן, אבל גם הרצאה שלי, כאן. נגיד, יש, נגיד, יש כן. חלק שהוא... בסדר, וחלק uh, שהוא לא בסדר. בסדר. ש... כן, כן, ונגיד יש חלק שהוא לא בסדר. החלק שלא בסדר, פה אתה סובל, שם אתה לא סובל. כן, אבל... זה לא שאני עכשיו סובל או לא סובל. אני יכול תוך ארבע דקות, שמונה פעמים, לעבור מסבל ללא סבל. אם אני עכשיו חושב על הדבר ההוא, ולא מקבל אותו, אז זה זה אני לא בסדר, זה מה ששאלתי. זה לא מצב אקסיסטנציאלי. לא שהכל יהיה בסדר, לא. ואז אתה מאושר. לא. אתה לא. וגם, לא... וגם לא, לא להפך. כן, גם לא להפך. אבל הטענה היא שאתה יכול בצורה די קונסיסטנטית להפחית מהסבל שלך בצורה שאתה רואה. זאת אומרת, פחות ופחות דברים יגרמו לך סבל. פחות ופחות. רגעים ביום, אתה תסבול. עכשיו, כשאתה תצליח את הכל, אם, אה, כאילו במרכאות, אם גם גרנטי לעתיד, אז הגעת להערה. כל זמן שלא, אז לא הגעת להערה. עכשיו, בגלל זה אני אומר, זה לא שחור ולבן. אתה יכול להפחית את הסבל. אתה יכול גם לגמרי לגמור אותו, אבל אתה לא יכול להתחיל בלגמור אותו לגמרי, זאת אומרת, כמעט אין סיכוי שאתה תקפוץ ממצב של כל הזמן סובל לכל הזמן מאושר, או כל הזמן לא סובל. ואנחנו לומדים לא דרך הדרגתית, כאילו יש בזן, יש נגיד גם מין דרך כזאת, כאילו, של הערה פתאומית, שאתה... זה הוא רק למד 40 שנה ואז פתאום הוא שמע איזה, איזה אבן פוגעת בקנה במבוק והוא הגיע להערה. בשביל זה אבל הוא עבד כל פעם 40 שנה, זאת אומרת, כשזה קרה זה היה פתאום, אבל זה לא כל כך פתאום, זאת אומרת, בוא נגיד, אז... והסימון נפל. כן, כן, כן, אבל אני אומר ש... בהתאם, כאילו, שאלה כמה ה-condition שלנו גדול בכל מיני דברים, אז יש דברים שאנחנו יכולים להגיע די מהר להערה, זאת אומרת, נגיד, לא יודע מה, אם יש לנו מספיק כסף באופן בסיסי, אז אנחנו יכולים להגיע די מהר לזה שאנחנו לא צריכים יותר כסף. יש כאלה שלא, יש כאלה שכמה שיהיה להם הם ירצו עוד, אבל אם יש לנו אה, אה, כאילו אובייקטיבית, סכום מסוים שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לחיות איתו בשקט, אני יודע מה, עד... עד... עד מה? עד סוף הפנסיה, עד. אז אנחנו יכולים, נגיד, יחסית להגיע בשקט לזה. יש אנשים שהפוך, שזה הבעיה הכי גדולה שלהם, והם לא יגיעו, לא משנה, לא משנה כמה. ולעומת זאת, יכול להיות שבנושא של הילדים שלנו, אנחנו לא יכולים להשלים עם כל מיני דברים. אז כל אחד יש לו... קטעים אחרים מקטעים אחרים בחיים שהוא יכול להתקדם בהם יותר מהר או פחות מהר. עכשיו, דווקא הטענה שלי היא תתחיל עם הדברים שקל לך. זאת אומרת, אם תצליח לעבור איזשהו סף של משהו שאתה לא ממש מרגיש שהוא הורג אותך אלא הוא בסך הכל מציק לך ותבדוק אותו ותראה ותגיע להבנה ש... הדרכים המקובלות בשביל אה, אה, להשיג את, ה, כאילו, את הסיפוק ב, ב, במגזר הזה, הן לא עובדות, לעומת זאת הדרך הבודהיסטית כן עובדת, כבר עשית, עשית עבודה כאילו ומשם אתה יכול, גם, אתה יכול גם להמשיך, אתה לא צריך ל... לצפות, זאת אומרת שיהיה סבל, סבל, סבל, סבל, סבל, פתאום אושר בכל, ה... בכל המובנים. שאני, אחד הדברים שהכי הפריעו לי, וברגע ששיניתי את זה במחשבה, זה דווקא המילה. כי המילה סבל, כן. מילה בעברית נורא גדולה. נכון. אנשים סוברים, זה באמת אנשים סוברים לא איזה משהו נורא גדול. כן. ו... ודווקא גם כשקראתי את זה באנגלית, או גם כשהולכים על הדוקה, זה יכול להיות פקק. כן, כן. אם אתה בן אדם נורא עצבני ונורא זה, אז כמעט כל הדברים הכי קטנים בחיים יכולים לשגע אותך. ודווקא בדברים האלו, שהתחילו להיות שינוי, אז נגיד, כל אחד והמקום שלו, אבל פתאום אתה שם לב שאחרי איזו תקופה מסוימת שנוצר פער נורא גדול לבין איך שהיית, אוקיי? זאת אומרת, מה ש... אבל עכשיו אותם אירועים שאתה כל יום נחשף אליהם, נגיד, זה יכול להיות גם דברים, שדע, סבל פקה. זה כל דבר, מי כן. היא נחת הכי קלה, ש... ש... ש... <ש> ש... שאתה יודע מה, שפיזית, נגיד, שמגיע לך טיפה פה, או שיש לך, ח... או שיתוש, או סתם, דברים כאלה, או לך... שאתה, כמו שאתה... שהיא אמרה, נגיד, יש אנשים ש... אם הם תקועים בפקק, הם סובלים. עכשיו, אם אתה אה, אה, אה, כבר עברת כמה פקקים, אז אתה יודע שפחות או יותר, בעיקר אם יש לך ווייז, אין לך מה לעשות, כי אתה במקום הכי טוב בפקק הזה, <laughs> אבל הפקק הוא שכתוב שש דקות. עכשיו אתה יכול או להתעצבן, או להבין שזה המצב לקבל אותו. עכשיו, תבין, אתה לא צריך ליהנות, אתה רק צריך לא לסבול, זאת אומרת, תסבל. אנחנו... נגיד, שם... באתי, ואני אביא לך איפה הבדל עצום, באתי ומצאתי 12 דוחות על ה... על כן. לא הזזתי אותו. לא חידשת את ה... לא, זו שיג... לא, סיבה הכי באמת מרגיזה בעולם, אבל 12 דוחות, ו... אתה גם מבין שהפקח בן זונה, כי הוא ראה שיש איזה... או יש פרנסה. כן? והוא כל יום בא, ובמקרה לא הזזזתי איתו, לא תושביים, אז לא, לא ידעתי, אז הוא בא כל יום, כל יום. <אח> פעם, זה היה יכול לש... להטריף אותי. זאת אומרת, הייתי מתמלאת כעסים, הייתי זה... במחשבה, לא הייתי מרוכזת בשום דבר. זאת אומרת, אם היית פגשת חמש דקות אחרי זה, לא, לא אפילו הייתי פשוט... לא שיתפתי. זה בכלל לא לי, שמתי את זה בטי, ולמחרת ניסיתי לטפל בזה, כי לא היה באותו יום, או עד עכשיו ניסה לנו שיחה, אבל רגשית זה לא גרם כן. לא. לחץ לך על הכפתור, כאילו, שהיה לו פעם. כן. כן. נותן דוגמה, אתה רב עם נכון, נכון. הוא בואי לה, לעשר שעות. ועכשיו... לשעתיים. נכון, זאת אומרת, כן? כן. אמותית לא, אבל זה לא נעלם. זה גם יישאר בסוף, זה יישאר לחצי שנייה, אבל... אבל יש. אבל זה עלמה, כן. אבל זה לא מישהו עושה לי דיון. לא צריכים לרוג כן, כן, אנחנו לא צריכים להפוך את זה... אתם לא יכולים ליהנות מזה, כן? אבל... אבל זה הבדל עצום. אבל תדע לך שאני חושבת שאני בדרך להערה. אני יכול להגיד לך את זה, כולנו. לא, אבל אני התקרבתי, כי הייתי שעתיים עם אנשים מעריצי ביבי, מעריצים אבל, לא רק כשהתחלנו, או אשכנזי אבדנה, ואז הם התחילו לדבר, איך עשו לו, איך לכלכו עליו, אין. לא צריכים לפגוע באישה שלו, בילדים שלו. בילדים, בילדים. ואיך עשו וזה רק אשכנזים יכולים לעשות כזה דבר. ושעה הקשבתי להם? וכלום. לא שרעת לך. לא, לא אני אשכנזי. אז הם אומרים, זה כמו... אתה נהיה כמו ברווז, כאילו שיוצא מהמים, והטיפות של המים פשוט, כן, לא אתה נשאר יבש, כן. לא, זה פנטסטי. כן, זה בדיוק. איכות חיים, לא, לא, פשוט איכות חיים. לא איך הם היו בכלל, ואיך הם קיבלו אותך, ואיך הם... כן, בסדר, לא משנה. יכול להיות שהם לאנשים שנה. אחרים זה כן היום? לא, בסדר. היא אומרת שפעם זה לא היה קורה לא, איתם, באותה לא, לא סיטואציה. פעם זה, זה אני מבין, אבל אני שואל אני אם... אם... אותי, שפל... אז איפה זה תלוי גיל, ותלוי... כבר או... עייפתי, ואיפה זה תלוי... עשיתי באמת צעד, שזה משנה אם אתה מזהם איפה זה כל בא? ראשית כל, תדעי לך שיש אנשים שככל שהם מתבגרים, הם נהיים יותר מרירים. נכון, בטח. יותר עצבניים. נכון, בטח. אבל זה לא אוטומטית בא לא מגיל הגיל לא... אז זה לא מחייב לא, אוקיי. לא, לא וולום, ויכול להיות שכן, כאילו, אבל לא, לא וגם השאלה תמיד היא יש כל מיני דברים אולי שמתפתחים בצורה טבעית השאלה פה היא בעצם האם אנחנו רוצים להשקיע בזה שזה יקרה יותר מהר כן, <laughs> יותר, אוקיי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, נגיד שבאמת יכול להיות שכל אחד שמגיע לגיל 93 כבר יש דברים שלא כל כך אכפת לו. ואולי אנחנו רוצים להגיע לזה בגיל 53. אז לא אכפת לו, כשאני אומרת שהלא אכפת הזה הוא מתוך הבנה, או מתוך כבר, איך אומרים הגיל? אז זהו, רוב הסיכויים כשמתבגרים, אם לא בודקים מה שקורה, אז זה אי אכפתיות פשוט. זאת אומרת, או שכל דבר יהיה אכפתי, או שאתה מאבד את העניין בחיים, ואז בסדר, הוא עושה ככה, אז הוא עושה ככה, זה, זה, זה, זה, זה, זה לא הכוונה. ראיתי את זה, לא הכוונה פה. הכוונה פה היא להגיע ל-equinimity, זאת אומרת... השתוות הנפש. הנפש, זאת אומרת, לראות מה קורה, להתעניין, במה קורה, ועדיין לא לתלות את עושרך בשום דבר חיצוני. זהו, זה ככה פחות או יותר ההגדרה של דה זאת אומרת, אם את מצליחה לזה, להבין שאת לא מותנית במה שאנשים אחרים אומרים, כבר עשית עבודה ענקית, בשלב הבא את גם לא תהיי מותנית במה שאת אומרת. זה משמע מעניין. כן, כי תפסיקי לדבר עם עצמך. לדוגמה, עוד. איזה משהו שאני יכולה להגיד לעצמי? שיפוטיות? <coughs> למה לא עשיתי? למה עשיתי ככה ולמה לא עשיתי ככה? זה לא אנשים אחרים. זה היא הייתה יכולה להגיד לעצמה למה לא בדקתי אחרי יום, אלא <coughs> בדקתי אחרי <coughs> שבוע. וכדי זה במקום רפורט אחד קיבלתי שיבה. שיפוטיות. עכשיו זה שההוא בן זונה ונתן פתקים ונתן דוחות, זה דבר אחד. אבל מי הרי בינינו, מי ה... הרשע הכי גדול אצלנו? זה אנחנו. זה הדמות שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות, ושאנחנו כן מספקים אותה, לא מספקים אותה, שבעצם בינינו זה בכלל לא אנחנו, זה מה שחינכו אותנו שככה צריך להיות. כי אין, אנחנו כן. כשלעצמנו בלי חינוך. או עם חינוך טוב ואמיתי, אז לא צריך להיות לנו שום ביקורת כלפי עצמנו. אז אנחנו הזה, שאנחנו שיפוטיים, כי אנחנו כן עומדים בדרישותיו או לא עומדים בדרישותיו, אנחנו צריכים להבין שהוא כולו בעצם פרי של חינוך. עדיין כשאתה אומר על מישהו שאין לו ביקורת עצמית, אני לא בטוח שאתה מתכוון לחינוך. אני... אני כן מתכוון, אני, לצורך הדיון, בכל אופן, אני כן מתכוון בחיוב. אתה כן. מה זאת אומרת ביקורת עצמית? כן. או שאני אומר בשבילי שאתה בשבילי זה מחמאה, כן. נכון? כן, אבל זו עבודה של שנים, כן. בסדר? אוקיי. עכשיו נגע. שנים, אבל כשבנתי ששאלה... חובבן. ערך חשוב מאוד. כן? נעשה חובה, שרלטן, כאילו אחד שלו, אחד שלו, שמצליח. כן. זה דבר חשוב, לטפל. כן, כן. אז כאילו דברים שראית שהם שליליים, הבנת ש... לא על עצמך, אבל על אחרים, הבנת ש... גם על עצמו, זה בסדר. הוא ממליץ לעצמו. כן. ממליץ גם לכולם. כן. בסדר, נו. להיות עצלן, רלטן. זה לא עצלן במובן של עצלן כזה, אלא... אם לא עשית היום שום דבר, לא קרה שום דבר. לא, גם אצלנו חוסף מתוכו, וזה דבר מאוד מונעט. מה ההבדל ביקורת עצמית של מודעות? אה, זה שני דברים לגמרי שונים. ביקורת עצמית, מהגדרתה גורמת סבל. למה? כי אתה חושב שהמצב צריך להיות אחרת. אבל הוא מנוע לשיפוט. מודעות זה לראות מה קורה אצלך. בלי שיפוט. בלי שיפוטיות. מה? היא לא תשפוט. נמל שנות. כי מישהו... אמר לך שזה דוגמא. כי יש, נכון, אז זה פה כאילו איזושהי סתירה בתוך הבודהיזם עצמו, ששוב פעם, זה אתה, אבל כיוון שאתה, בוא נגיד ככה, כיוון שאנחנו, לא משנה מה שנגיד, אנחנו עדיין... יצורים משימתיים, כמה שלא נגיד שאנחנו טאואיסטים <laughs> ואנחנו פה הדוב ואנחנו אין לנו שום מטרות בחיים. אנחנו עדיין יש לנו מטרות, אז מה שאני מנסה לעשות זה להחליף לך את המטרות למטרות שיפחיתו לך את הסבל. עכשיו אם אתה תגיע להבנה מוחלטת אז אתה תבין שאין מטרות ולא צריך, ואפילו אם אתה סובל אז זה גם כן לא צריך להפריע לך. מה? כן, כן. אבל אבל המטרה היא לא למואר, המטרה היא, כשה, אם אתה עדיין בנוי עם, באופן מטרתי, אז אני אחליף לך את המטרה שגורמת לך לסבל במטרה שלא גורמת לך לסבל. איבנטואלי, בסוף... שומעתי... לא זה... התשובה ששמעתי בהרים באימלאיה זה שהמטרה, ההערה, זה אפס אחד גדול, אין נכון? נכון. בסדר. שתגיע לשלום, נכון, אבל נכון, אבל היא... רק מנקודת המבט שלה. כן. לא מבחוץ. אז בעצם... כן, אלן וואץ אומר, כשאתה מגיע להרע, אתה מגיע... לא, אתה מגיע לצחוק כזה, שאתה פשוט לא... כן, בסדר, אוקיי. אבל שוב, אני אומר... אם מישהו הגיע להארה, אז אהלן וסהלן. זאת אומרת, ברור שהוא כבר לא צריך מטרות. כן. אבל כל זמן שאנחנו עדיין לא הגענו להארה, אז אנחנו עדיין בנויים ממטרות. ומכל המטרות... יהיה אז זה. איך זה אתה עם... מבדיל בין מטרות, נגיד שקצת פת לחם, כן. נגיד הבסיס, כן. אם עכשיו הייתי חיה במערה של כן. הקיום, כן. לא יודעת אם הם שם בכלל שואלים למה להיות קיים, אני לא יודעת. לבין אה, אה, אני צריכה קצת יותר כסף כדי שאני אלך אני אעשה אה, יוגה כי אם אני עושה יוגה אולי אני אהיה רגועה ואני צריכה לעשות אה, שלי מאמן כושר כדי שאני ארגיש טוב כאילו איך כל הדברים תראי, הם, אין, הם, אין, איפה, איפה מישהו שמי זה המישהו הזה כי אמרת אין, אין ביקורת אין רצפט אין רצפט מי מחליט אה, את זה? מה? אתה מי מחליט את זה? זה כל זמן שיש אני, אז אני מחליט. אבל אמרנו כאילו אנחנו לא רוצים שיפוטים. זה לא משנה אנחנו מה אנחנו רוצים, רוצים, אנחנו רוצים לא לסבול. לא אמרתי שהדרך שה, לא לסבול זה לשפוט פחות. מה הבעיה? אבל אני לא יכול ש... להחליט לא לשפוט. אני יכול, הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה כל פעם שאני שופט לראות את זה. ואם אני רואה את זה, הכוח שלו נהיה יותר חלש. אבל אני לא יכול להחליט, תשמעו, ממחר אני לא אהיה שיפוטי. ומה יקרה אם כן תשיפוטי? אז תשפוט את עצמך שאתה לא בסדר, כי אתה שיפוטי. לא עובד פשוט. זאת אומרת, אפשר להחליט, אבל שבאת. לא עומדים בזה. שבאת אז שבאת. בדיוק. <laughs> ש... ובשביל זה גם, דרך אגב, בשביל זה יש את המדיטציה. שוב, בשביל לפתח אצלנו התבוננות. כי זה לא התבוננות ממש טריוויאלית. אבל אנחנו צריכים לראות מה קורה אצלנו. אנחנו צריכים לראות, אז נגיד התרופה לא נכון. שאנחנו מאוד מושקעים בו אמוציונלית, קשה מאוד אפילו לראות אותה. אבל שיפוטיות בדבר שאנחנו לא מושקעים בו אמוציונלית, יותר קל לראות אותה. אז אם... לא יודע מה, אם אני רואה מישהו ברחוב, והוא הולך עם כובע מצחיק, נגיד, מגוחך. ואני אומר, הוא מגוחך. אני שיפוטי, ואני יכול לראות שאני שיפוטי, ולא קרק, לא, יקרה כלום אם אני לא אגיד אליו שהוא מגוחך, או אני אסתכל ואני אגיד כמה אני מגוחך שאני אומר אליו שהוא מגוחך, וכולי. זה מקום שאפשר לתרגם בו די, די בקלות. זה לא צריך להיות איזה דברים כאלה הרי גורל. גם אי אפשר להתחיל משמה. כי יש להם אמוציות, יש להם אנרגיה אמוציונלית שפשוט מפריע לנו לראות אותם. אני רואה אותך מקשיב לקלטות של יאיר נתניהו ומנטרל את השיפוטיות שלך. אני ממש לא הייתי שיפוטי, אני אמרתי שזה מתנה לשמאל. זה לא, ממש לא, זה תלוי גם בציפיות שלך ממנו. תגיד אפי, אתה מכיר מישהו שהגיע להערה? שחי... חד לחליש אחד, שחי במערב חיים מערבים, עם אמביציות מערביות, עם... אני בכלל לא יודע, לא חושב שאני בכלל מסוגל לשפוט מי הגיע להערה ומי לא הגיע להערה. מזהות, מתוך שיח, מתוך... במערב כן, בצרפת, יש כמה דמות. מעידים על עצמם ש... הן או הן דמות שבמקרה גדולות? לא, אבל איך היית מגדיר מישהו שהגיע מהרעייך? למה רגע, רגע, חבר'ה, אנחנו בכלל פה מגיעים לאיזושהי פינה... מה זה חשוב, תגידו לי? למה זה חשוב? אולי זה מלכי אפשרי. לא, להגיע להערה. בסדר, אוקיי, בסדר. שאלה אם 50% מהדרך זה לא טוב. אני מכיר אנשים שסובלים פחות מאנשים אחרים ושגרים בישראל. כן? כן, אתה לא בינאמי. כן, אני צריך להחזיק בדעה שלך, זה כמותי. כן, כמותי, כן. כי, אז שבא נחשב אחר. אלא אם אתה דו-חרדי-טיבטי, כן. כן, כן. אני, למזלי, כאילו, או לשמחתי, אני לא. זאת אומרת, אני לא קומיטד לשום דבר. יש אחת, איך קוראים לה? שכחתי שהיא מלמדת, היא בארצות הברית, הישראלית, אבל, שהיא מלמדת בודהיזם טיבטי. כן, בדיוק, בדיוק. אבל היא כבר חיה לגמרי, לא חיים. לא, בסדר, אבל תשאלי אותה שאלות, היא לא מוכנה בכלל לקבל... תשמעי, רימפוצ'ה, עם כל הכבוד אליו, שאלה אותי מישהי, האם הוא מקבל את זה שיש סיטואציות שצריך לעשות בהן הפלה? שאלה אותך? כן. מישהי תמרונה? כן, כן, כן. מה הוא אמר? מה הוא ענה? בשום פנים ואופן לא. לא פוגעים בשום יצור. לא. לא. לא. לא. אבל הוא קלב, אבל הוא עדיין לא עמותת חסד. כן. אז אה... אז שוב. טוב, הוא מסורתי, הוא בא מ... אני לא מצדיק אותו ואני לא זה, אבל אני אומר, זה... לדעתי, כאילו, להיות פסקני זה... מה? הוא מואר, מעיד על עצמו שהוא מואר. כן, כן. זה לא בשמיים, כן, כן. אני לא שאלתי את זה, כי במטרה להיות מוארת. אוקיי. יש מטרה להפחית את המקומות. את הסבל, כן. אני פשוט מרגישה שהרון פעמים זה מתנגש לי. יש אזורים מסוימים באמת שאני מרגישה כאלה, וזה מתנגש לי בתוך העולם התרבותי של... שאני כן מתקיימת ברוב הזמן, <laughs> אוקיי? כן, ברור, <מח> ברור שמבחינה מסוימת זה, זה יותר קשה בחברה שלנו מאשר בחברה נגיד מזרחית, <מסורת> מסורתית. <מסורת> חברה תחרותית. כן, וברור, וברור, מה? כן, נכון, <חבוצים> כן. כן, כן, כן, <חש> נכון, אבל בגלל זה אני חושב <coughs> שהתועלת שאנחנו מקבלים מזה, וגם אם היא חלקית, היא במידה מסוימת יותר גבוהה מאשר אצלהם. <חש> כי אצלהם זה מלהיות בהשתוות נפש 80% מהזמן, להיות בהשתוות נפש 99% מהזמן. הם גם, לדעתי הם סובלים פחות. זאת אומרת, כי הם לא לוקחים את הדברים כמונו. כל הזמן באמת עדיין מדבר על זה, שכשהוא עם המערב, דבר שהוא היה חיבל ממנו, כשהוא לא הכיר בכלל. את השנאה העצמית. נכון, כן. הוא לא הבנה על מה דובר, כאילו, מאיפה שנאתה. כן, כן. אבל, ולכן, לפי דעתי, מבחינה זאתי, יש לנו, את יכולה להגיד שיש לנו כאילו דרך יותר ארוכה לעשות, אבל... בוא נגיד ככה, ראשית כל, התועלת השולית בהתחלת הדרך היא הרבה יותר גבוהה. <laughs> ואת זה אנחנו יכולים לעשות. והתוצאות, תראי, למה למשל כל הנושא הזה של מיינדפולנס כל כך תפס במערב, למרות <laughs> שמיינדפולנס מבחינת, אם תשאלי ככה בודיסט טוב, זה מאוד שטחי, כאילו זה בלי עומק, זה בלי פילוסופיה, זה לקחו את זה במערב כמו שיודעים לעשות ועשו מזה כלי, זאת אומרת, בואו... ככה אומרים על גואנקה, כן. כן, זה גם הם אומרים על גואנקה, שגם הוא כבר עשה את זה, למרות שהוא פי עשר יותר עמוק מהחבר'ה שהיום מלמדים מיינדפולנס ל... אתה יודע, לוקחים חברת הייטק, מביאים כל החבר'ה, עושים סתנאה של יום... נסיינו ספר, יום שלישי זה יום כל הילדים מיינדפולנס. כן. כן, כן. אז שמח לך על מה שמצליחים להתפרנס. כן, כן. לא, אני גם שמח לילדים, לדעתי זה מועיל להם. אבל זה ברמה... אבל, אבל... את לא יכולה לקחת בית ספר בבורמה ולתת לילדים מיינדפולנס, כי הם מגיל שלוש עושים מדיטציה, שעתיים. אתה לא יכול לבוא אליהם ולהגיד חבר'ה, תתרכזו בעל... הם יכולים ללמד אותך את זה. ואצלנו, עכשיו... חידוש ענק מה? זה חידוש. כן, כן, כן. לא, אבל זה קצת אח של זה שיש יותר ויותר מטפלים ומרפאים ו... שככל שהסבל... כן. זה כן, כן, נכון. אבל אני יכול להגיד לך למשל, כשפרויד הגיע בתחילת המאה ה-20 ובא עם הרעיון שלו, זה היה רעיון מהפכני לגמרי, וזה פרץ כאש בשדה קוצים, זאת אומרת, מה... אנשים, כל, כל החברה הגבוהה הלכה ל, ל, ל, לפסיכותרפיה ולפסיכואנליזה. <אח> אז גם כן, למה כאילו? כי זה היה... כי החברה, כמה שהחברה אז נגיד הייתה אולי קצת פחות תחרותית מאשר היום, אבל היא כבר הייתה חברה מאוד מאוד מערבית. אז זה נכון, אבל האנשים uh, הם אנשים. זאת אומרת, מה שהצליחו כאילו לעשות במזרח, אין שום סיבה שלא נצליח לעשות במערב, זאת אומרת, זה לא... כן, אבל מה שנועם אמר קודם, שיש מושגים מסוימים, שפעם נסתכל עליהם בצורה מסוימת, והם רואים אותם ברוכב, בואו ניקח למשל משהו שמקדשים אותו במערב, אמביציה. כן, אמביציה, הסביבות כל המשפחה הזאת. אז מחנכים פה, בטח. זה הפוך. נכון. אז יש עם זה משהו... ש... זה לא בדיוק הפוך, זה לא בדיוק הפוך, אני רוצה להגיד לה, את יודעת שהגשמה שהייתה, הסבירה לנו, יש חמישה פריספטס בבודהיזם שאסור לעשות, כאילו, אז אסור לגנוב, ואסור להרוג, ואסור לשקר, אז אצלהם, היא אמרה, אצלנו זה ככה, זאת אומרת, מה זה אסור להרוג? אסור לך להרוג את המורה שלך. <אח> מה זה אסור לגנוב? אסור לך לגנוב מהקופה של המנזר שלך. ומה זה אסור לשקר? אסור לך לשקר בקשר ל... רמה הרוחנית שהגעת אליה. אז גם שם את יכולה להגיד, יש תחרות, כאילו, אני נזיר יותר טוב ממך, זאת אומרת, זה לא לגמרי שהם, זה רק, יש להם כיוונים אחרים. וכמו שאמרו לנו, זה היא אמרה לנו עם הרגשות, שאם במערב יש רגשות מ-1 עד 10, אז אצלנו יש רגשות מ-6 עד 8. זה יותר עמוק שזה לא תחרות. ההישגיות בצורה אחרת, ההישגיות אצלה היא אה, אה, לא זירוסל, כן. זה לא, זה לא כן. שאתה מורח לכל שאתה מבטיח יותר אז הוא יותר דק, זה לא ככה, זה, זה, אתה יכול להיות לאהוב יותר ולאהוב יותר ולאהוב יותר, זה לא נראה זה כן, כן, זה אם אני לא משקר, ואני אלוף העולם ולא אשקר, זה לא על אם אני אלוף העולם במיצה, זאת לא יכול להיות. אז בגלל זה יש את ה-4-Emeasure שזה אברהם אבי שאותם אתה יכול לטפח. אם אני רוצה לרוץ מהר, זה על חשבונך, כי אני רוצה לרוץ יותר מהר ממך, אחרי מה זה אני מהר. אם אני רוצה לאהוב את כל העולם, אני עדיין יכול... הבן אדם המיליון זה חי שאני אוהב, אני לא אוהב אותו פחות מהילד שלי. זה גם לא במקום האהבה שלך. זה גם לא במקום האהבה שלך. זה גם לא התחרות היא את גם יכולה לאהוב את כולם, אז מוזמנת כולם. זה עדיין יהיה בסדר, די, לצרוך תרבות. אמרתי לייצר תרבות. כל העולם יכול לקרוא אותו ספר וליהנות. כן. כן, והמשל זה שלהם בסדר. זה שאם יש לך נר, אז אתה יכול להדליק איתו המון נרות, ובא... והנר שלך לא יסבול לא מזה. בסדר. אז אם זו ההישגיות של המזרח על הבית, כן. זה נשמע אידילי, אבל זה... כן, אז, אז, לא, אני רציתי להגיד שיש גם... כמובן שאם אתה מואר זה לא על חשבוני. אבל אם אתה אה, אה, טוען שאתה מואר, אתה, אתה, שקל אתה, שקל אתה לא... מתסכל אותי, אז, אז זה כאילו כן על חשבונים. כן, לזה הם כן. מתכוונים שם. כן, אבל הסיביות היא לא לשקר. כן. לא לשקר כמה כן. שנים לא תשקר זה לא על חשבוני. אני יכול לא לשקר. לא תחרות. כן. אבל... אבל זה, אבל... זה הבדל נורא גדול דעות. דעות. אתה יכול להמשיך להחזיק בדעות, ולעשות ול... דברים, ולהמשיך להיות פעיל ואקטיבי, ולא להיות צמוד לדעות האלה, ולא להיות חדש. אנחנו מדברים על זה מהיום הראשון שנקרא. נכון. אבל כל הזמן אתה בעיה על הדלק שלך. תפסקלי עליי, עדיין אותם... פחות או יותר, לא... אני לא דבקה בהם, אבל אני פעילה מאוד בקשר לדעות שלי. בסדר, אני רק אומרת שזה לא מופיע לי ככה, אבל לפעמים מאוד קשה. זה לא מופיע זה משחרר לי, ההידבקות הזאת אבל אולי דה מלו, דה מלו הוא אומר שהבעיה היא אם אנחנו מתנים את אושרנו בתוצאות של מה שעשינו, הוא לא נגד לעשות, תעשי כמה שאת יכולה. אבל אל תתני את זה, את העשייה או את השיפוט שלך, האם זה הצליח או לא. אם את עשית כל מה שאת יכולה, את צריכה, צריכה, כאילו, עדיף להיות עדיש לתוצאות. עכשיו, אנחנו לא רגילים לזה, אנחנו רגילים שאנחנו עובדים בשביל התוצאות, <עוד> אבל <עוד> אז <עוד> ב... תוצאות גם ביחס לאחרים לפעמים. לא, נכון רגע בקשר לאחרים, אפילו רק, אני עשיתי זה וזה. אתה קורא ספר בשביל אלון. כן. העניין הוא שצורת הנאה שלך לא נובעת מניצחון. המילה ניצחון, זאת אומרת, זה אושר שלי על חשבון האחרים. בדיוק. אני זכיתי ואני נהנה רק כאחר, שאני לא אגיע לשם. אתה קורא ספר נגיד עם מישהו, רגע, לא, אתה קורא לפעמים ספר כי עכשיו כולם מדברים גם על הספר הזה? זה משהו אחר, זה לא הדוגמה. זה לא על אף אחד. אני לא מנצח אף אחד, יש הגיון בלי מושג הניצחון. אוקיי, בלי להכניע מישהו אחר. זה בלי קונפליקט. זה עולם אחר, זה עולם אחר, זה נורא מהותי. כן, כן. ואת זה אחרי זה אפשר... בין חינוך לבין חינוכה תרבות. חינוך זה הישגים. חינוך, אתה רק אחד יכול להיות תלמיד הכי טוב בכיתה. לא תשנה את זה. אבל לצרוך תרבות, להקשיב לקונפר תשתית ומוזיקה, זה לא מרצח אף כן. זה דרך אגב, אייל, שהוא הבן של יוסי דווקא, אמר לי, הוא מחנך את הילדים שלו לחוסר הישגיות. והוא גדל אצל אב הסופר הישגיות. ומה? אני מתנצל עם הזה. בסוף זה התנקם בו, כי היא הייתה כל כך הולכת נגד מוסר יסוד שלך, והחוסר הסיגיות זה מה שנורא אומרת על הילד בפגיע של הכיתה. כן, אבל כנראה שהילדה שלו היא מספיק מבריקה בשביל שהוא יוכל להגיד את זה. כן, אבל זה כל זה אנחנו רואים את הריאקציות האלו. כן. בסדר, אבל לא, אבל הוא שאל אותי נגיד, תראה, אבל למשל בית ספר פתוח, זה בדרך, זה בכיוון. עכשיו, מה? לא מדרגים את התלמיד הכי טוב בכיתה. כן. כן. נגיד באוסטרליה לנכדה שלנו, כולם רוצים שלכולם יש שיא, שזה האמצע. אנחנו כאילו התמרמרנו, מה זה, יש לה רק שיא, זה בסדר, זה מה שצריכים פה, זה מה שרוצים פה. כן, זה לא... אבל היה רבי בשאלה תמיד מה המעבר. אה, איזה תנאייה מזה. איזה תנאייה מזה. לא יפייה בשבילי, את השאלה מה המעבר. מה זאת אומרת? כי אם אתה כל החיים מוטונן, אוקיי? כן. תגיד, היית ילד שלא האמין בך? כן. אתה כל החיים מוטונן ולא כן. ואתה רוצה להמשיך לעשות את מה שאתה עושה, ולעשות אותו, אבל ההתניה שלך היא תמיד ב... <coughs> כן, <coughs> <coughs> כן, בסדר, אבל לכל אחד <coughs> יש שטחים מסרבים שהוא יכול לעבוד בהם. אז אולי לא בשטח, אני אומר שוב, לא בשטח הכי חשוב. בשטחים <coughs> שהם יותר, שהם פחות במרכז העסק. נגיד, לא יודע מה, אני צריך להראות, למשל, ש, שאני הכי חכם. אבל זה לא הכי חשוב אצלי כרגע. אז בואו נתחיל פה, במקום הזה, שכבר לא נראה לי נורא חשוב, עדיין, יכול להיות שכן, זה, אם זה בכלל לא חשוב, אז זה לא חוכמה, אבל, אבל זה לא המקום הכי חשוב אצלי עכשיו, אז זה מקום טוב לעבוד עליו. לוותר קצת, לעבור על דברים בשתיקה, זה מקום טוב. אם זה לא הדבר הכי חשוב לי כרגע, ואני לא יכול להתמדד איתו, אם זה נורא חשוב וזה עדיין, אז אני, זה לא המקום לבדוק את זה. אם זה נורא חשוב זה גם יקרה בסופו של התהליך כאילו, מעצמו, בלי שתחליטי שזה יקרה. הדברים המרכזיים, הם קורים. לא יכולה לקבל את זה. מה, שיש שטחים בחיים שפעם היו מאוד חשובים, היום הם כבר קצת פחות חשובים, אבל עדיין חשובים. אז שמה, שמה זה המקום, לא המקום הכי חשוב כאילו. אי אפשר לעבוד על הכל ביחד? קשה. למה קשה? כי אם אתה כבר באיזשהו תהליך, בהתבוננות, בכלל, מסוגל בכלל להתבונן ולראות שיש לך כל מיני חוזקות וחולשות ואני לא יודע מה. אתה כבר שם, אז, מה, אז למה בעצם שלא... בגלל, בגלל שאתה לא שם, כי אתה עדיין לא באמת אה, אה, בהשתברות מוחלטת לגבי כל השטחים בחיים שלך. יש שטחים שהם יותר חשובים לך כרגע, שהם יותר בוערים לך, שעדיין קשה אבל לך. אבל כאילו תמיד הצחיק אותי שאמרו שאי אפשר לעשות במקביל שלום עם סוריה ועם הפלסטינאים ועם זה. כן. זה יותר מדי מסובך. מה מסובך? אתה יכול לשים צוות על זה, לשים צוות על זה. עכשיו גם אצלך, אם אתה כבר, גם שוב, יש okay. מודעות, שאתה, יש לך על מה לעבוד, אז תעבוד. או ש... כן, אז שוב, אני אומר, תראה, זה גם גישה, אבל יכול להיות... איפה הם עושים לך התמקדויות הרבה יותר גדולות? אז איפה אומרת? השאלה איפה אתה... איפה... גם אם אתה עושה שלום עם כולם, אתה תמיד רצוי, כמו שנפוליאון לימד אותנו, במקום אחד תשים יותר מאמץ. כי אחרת, הוא יסתכל על זה, והוא יסתכל על זה, אתה צריך נגיד לוותר, בסדר? מכל האלה. איפה אתה מוותר? הרי אתה לא רוצה בכולם לגמרי לוותר על הכל, נכון? אז אתה צריך להחליט, במקום הזה אני הולך לוותר, הם יראו, הם כבר... אבל אתה חייב באיזושהי צורה אסטרטגיה מסוימת. שוב, אני אומר, אם יש מישהו ששפר עליו גורלו, הוא יכול באמת לעשות את הכל ביחד וזה, וולקאם. אבל גם מניסיון שלי. <laughs> <laughs> זאת אומרת, אתה צריך להתחיל, רצוי שתתחיל במקומות שאין לך בהם אה, אה, מעורבות רגשית נורא נורא חזקה כרגע. כי שם אתה פשוט תנסה ואתה תראה שזה לא הולך. עכשיו הבעיה שאם אתה תראה שזה לא הולך ושם התקעת את המאמץ, יכול להיות שתגיד זה פשוט לא עובד וזהו. לעומת זאת, אם תעשה את זה במקום שאין לך השקעה רגשית מאוד מאוד עמוקה ותראה שזה הולך, אחרי זה תוכל להעתיק את זה, כבר יהיה לך ניסיון, תוכל להעתיק את זה למקום אחר, צריך ללכת. בסדר. זה החסרות שנמצאים במקום... בנהריה. שאנחנו לא באים אליהם. וגם כשיושבים במקום שהוא לא כמו באפקה שם, ונורא קרוב לרכבת, אפשר ממש לצאת... כן, נורא כשם דקות. נורא. תמיכה של איזה רבע שעשרים דקות, וצריך להיות שם עשר דקות קודם. שיש משהו נורא רומנטי. ‫אבל אתם לא מבינים כמה זה כיף לישון. ‫לישון אם רוצים. ‫אני שומע עוד דבר. ‫הקרונה. ‫היא ניסתה לא הסכימה. ‫איפה הדנה? איפה הדנה? ‫היא קופסה היום. ‫אז אפשר לעשות... ‫אבל יש קופסה של שמייצים, ‫אז אפשר לסיים פה. ‫-מה? ‫יש קופסה של... ‫אתה עובר דרך רידי? ‫אה, זה גם במילא ואתה אילן? אני ו... אני לא שרוב, אני... תודה רבה. לא, כי הפעם נכנית כדי להתחיל את זה. תודה רבה. אני רוצה לשמור פה. לא, בריבי. תודה <tum> רבה <tum> <tum> <tum> <tum> <tum> הפעם זה היה באמת בגלל האדרנלים מהחזרה